Dobar večer, drage slušateljice, dragi slušatelji drugog puta. Evo nas ponovo u emisiji. Ovaj put smo Mirjenu ostavili kod kuće, bolesna je, ali vjerujemo da će nam se uskoro pridružiti. Ovdje smo Erol i ja. Errol, dobro večer. Dobro večer. U nekoliko navrata razgovarali smo, Erol nam je bio gost o teorijama zavjere. Polako približavamo ovu našu seriju kraju, evo ovo danas najavljujemo kao zadnji dio te priče. O čemu ćemo razgovarati? Razgovarat ćemo o nečem što je najnormalnije, najsvakodnevnije, o čemu razmišljamo samo u kategorijama ima li ga ili nema, a drugo nam je sve kao jasno, a to je novac. Pokušat ćemo vidjeti novac sa druge strane i pokušat ćemo vidjeti što on znači zapravo za naš život, kakve odnose stvara i što nam zapravo u suštini on donosi kao kvalitetu života. Evo već, kad smo sad dotakli novca, ono što je Boris rekao, robovi smo novca, bez njega ne možemo ništa. Došli smo do toga da izdravlja kupujemo novcem, tako da definitivno novac je broj jedan prioritet u našim životima. A kad pričamo o novcu, naravno da ćemo spomenuti banke, institucije financijske koje najviše rade s novcem i neki te rotičari zavire, među njima David Ike, govori o tome da su banke u biti Glavni stup e, tih teorija zavjere, jer od postanka banaka od davnina još, znači kad su strojene banke nakon dvojnog knjigovodstva, krenulo je do toga da banke na temnju svojih kamata zarađuju i okreću ovaj svijet. Kažemo banke, tu smo dosta blizu onda i svjetskim trendovima, Evo, kod nas se događaju veliki upitnici kako banke posluju, kako taj novac ide gdje završava, kako se friziraju bilance i svi živimo u jednoj situaciji koja izgleda kao normalna, a u biti onda nam jedan trenutak pokaže da tu nešto neštima. E, meni je najčudnija i najprapantnija vijest, informacija bila sad nedugo, kada sam lutajući po internetu naišao na... Federal Reserve Bank, znači ono što Amerikanci imaju kao centralnu banku, da bi tamo doznao vidio da to zapravo nije državna banka, nego da je to privatna banka. Dakle, ono što mi imamo kao Narodnu banku Hrvatske, tako u Americi imaju Federal Reserve Bank, koja je podloga za emitiranje dolara u Americi, ali i u svijetu. Evo, zanimljivo da tako se se bori s naših hrvatskih banaka, da sad spomenuli smo Ameriku, vratimo se u kratku u Hrvatsku. Sad pratite, vjerojatno hoćete nećete eh, ovu aferu vezanu uz Hrvatsku poštansku banku. Eh, tako zvana, kod, kod name je bankomat, što dobro odslikava to da su banke, a i brojna državna, državna eh, državne firme vezane na takav način sa političarama i vladajućim stru, strukturama da služe kao bankomad za uzimanje novca za, ono što, za njihove potrebe, koji naravno nisu vezane u interes nas građana. Sve se vrti oko banaka i taj obruč koji se oko nas teže zove se bankarsko-politički obruč. Kad kažemo da su sve poznate familije Rothschild vezane uz bankarski sistem i učlanjene u Bilderbergsko društvo, to nam ništa ne bi onda ni prestaljalo neko veliko izdaneđenje kad malo se vratimo u natrag ovih emisijama o kojima smo svema o tome govorili. Evo sad si spomenuo Rothschild, da to je porodica koja, koju mnogi smatraju jednom od onih u pozadini koja upravlja svjetskim zbivanjima. Svoj dobri je Rothschild rekao dajte mi kontrolu nad opskrbom nacionalnim, nov, nacionalnim novcem i više me ne interesira ko donosi zakone. Kada ti me rekao? Rekao je dajte mi Federalnu Reserve Bank i baš me briga za kongres. Jer u biti nije kongres taj koji upravlja Amerikom, nego je Federalna banka ta koja upravlja Amerikom. Drugi put. E, prije nego se vratimo našim dragim bankama koje nam život znače, Reći ćemo nešto o tome kako nastaje novac. Ja bih kao i u prošloj emisiji zamolio i sugerirao našim slušateljicama i našim slušateljima neka kliknu na Zeitgeist. Na Zeitgeistu, web stranici Venus projekta, na internetu naći ćete i jednu priču vrlo dobru, vrlo ilustrativnu o bankama. Ja ću ukratko prepričati ideju nastanka novca u federalnim bankama. Tamo je to i slikovito prikazano. Kaže kako nastaje novac? Novac nastaje tako da američka Vlada uputi jedan upit Federalnoj banci i kaže molim vas koja je u privatnim rukama? koja je u privatnim rukama nota bene, molim vas 10 milijardi dolara. Federalna banka kaže u redu, dajte nam obveznice države u iznosu od 10 milijardi dolara I kažu papiri S jedne strane potpisani obveznica Od strane države Putuje u federalnu banku I s federalne banke putuje 10 milijardi dolara Na bankovne račune Odnosno na državu A država proslijedžuje na banku Kaže to je priča malo zastarjela Jer danas više papiri U obliku dolara ne putuju Ali zato putuju elektronskim putem I u jednom trenutku se stvori 10 milijardi dolara Zvuči čudno, zvuči nebulozno, međutim cijela priča otkad je zlatni standard pao, otkad više ne postoji podloge, zlato kao vrijednost novca, je upravo takva. Novac je stvoren voljom nekih ljudi. Zanimljivo je reći da e, države su došle, svedene su na taj način da samo razmišljaju o tome, znači kompletni proračun za 2010. godinu se svodi na tome kako pokriti dugove iz prijašnjih godina. Znači nema više prosperiteta, ukidaju se socijalni programi, ukidaju se zdravstveni programi, sve se svodi na financiranje i refinanciranje duga, a neki prosperitet i napredak o tome jako malo možemo i reći. Evo šta se dešava krenući, krenući od lokalne zajednice pa prema državnoj, svodi se na prodaju državne, to jest naše imovine, da bi se napunio proračun. Na državnom nivou moramo prodati brodogradilišta, jer nas Evropa u biti pritiska, mada poanta je u tome možda i nama u proračunu falim sredstava. Pa proračun krpamo sa onim što još uvijek možemo prodati. Isto tako i na lokalnom nivou. E, šta još malo ćemo prodavati, znači imamo privatne škole, imamo privatne vrtiće, imat ćemo privatne bolnice, sve se svodi na kraju. Vodu doga... si zaboravio, vodu još moramo da. prodati. E, pitanje vremena samo kad će sve krenuti u ruke privatnika, a onda ćemo biti ograničeni, ćemo biti u kretanju i u izboru kojim ćemo imati s obzirom da više ništa neće biti državno. Kada kažeš privatnika, svako od naših slušatelja može se zamisliti da je on taj privatnik. Međutim, ja bih želio skrenuti pažnju da privatnici nismo mi. Ti privatnici. Kad govorimo o privatnicima koje će upravljati našom sudbinom, onda su to ovi koje je Errol na početku spomenuo. To su ovi bankari koji pod navodnicima izmišljaju novac i na taj način stvarne vrijednosti prebacuju u, svoju, u svoje vlasništvo. Put je prekrasan 33 godine i je bio jedan problem što se zlato što se vrijednost dolara vezivala za zlato do 33 godine. I zlato je bilo u ograničenih veličinama i zlato je jedna realna kategorija. Zlata ima u kilama koliko ga ima i njega se ne može izmisliti i zato su mudri bankari Amerike donijeli, odnosno pod pritiskom američkih bankara, donesen je, zove se Under Executive Order of the President, znači naredba predsjednika koja datira 5. april 5. 5. Aprile 1933 U kojem se od građana Amerike Traži da predaju Svo zlato u zamjenu Za papirnate Dolare I to je bio zakon Mislim Zakon kakve danas poznajemo Gdje se od Amerikanaca i Rekli se im vi ćete dobiti papir Koji će onda biti iste vrijednosti kao to zlato e, Naravno Vrijeme je pokazalo svoje Da je papira se kasnije moglo štampati Koliko se htjelo i na način koji je odgovaralo upravo toj privatnoj grupi u slopu Federal Reserve Bank. Na taj način su se počeli financirati ratovi i ono što je paradoksalno, da mnogi ratovi u svijetu su isfinancirani sa vašim i mojim i Erolovim dolarima. Ako imate neke dolare, to mogu biti upravo oni papiri koji su financirali, na primjer, od rata u Vjetnamu pa nadalje. Sad, kako je pitanje? Na način da je dolar, osim što je platežno sredstvo u Americi, dolar je platežno sredstvo u cijelom svijetu i amerikanci su toliko dolara napunili u cijeli svijet tako da mi više jedni sa drugima trgujemo s tim dolarima i niko se više ne sjeti da otiđe u Ameriku i kaže što ću u Americi dobiti za te dolare. Kad gledamo samo te banke, znači e, motivacija banaka isto kao i svih e, privatnih poduzetnika je profit. Znači, da bi ostvarili maksimalan profit, moramo poslovati na što, e, što je efikasniji način. E, taj profit nas dovodi do toga da sa strane stavljamo našu etiku, naše poštenje, našu neku pravednost i samo jedan cilj postoji, to je znači ostvariti profit. E, Suočeni u svijetu e, sa radom banaka, veoma lako ćete se sjetiti da dosta banaka je e, unatoč jako dobrim slikama u stvarnosti, znači gledajući i, i u Hrvatskoj a i šire e, su dobro stajale na tržištu na obveznicama, dionicama sve. Jedno je bio problem e, nakon malo boljih analiza ustanovile su šta? E, krivotvorili su knjovodstve isprave bilance. Samim time i revizije su podnosile krive izvještaje, stvari one koje su pod, e, pogodovale upravama banaka. Znači, stvorio se jedan širi krug interesnih zona da se prikažu lijepo poslovanje i banaka i ostalih povezanih društva. Šta se dešava? Sjetite se samo e, u, u našem susjestu e, talijanske firme koje se zove Parmalat. E, kompletno situacija je bila namještena tako da su sve papiri prikazani kao da je uspješna firma nakon što su razotkrili tu manipulaciju firma je trebala propasti, mada nakon 10 godina još uvijek nije likvidirana u Americi je to primjer Enrona, ista situacija znači uštimavani papiri da bi se prikazali prema vani, prema burzama lijepo fino stanje dionice rastu, neki se bogate na čemu? na glasinama o tim firmama a ne na stvarnim podacima Drugi put Evo, Erol ako ste primijetili ovo što je sad izgovorio, u više navrata je spomenuo papiri, papiri, papiri, uštimavanje cifre, papiri, papiri. U biti, od stvaranja novca pa do burza, velik dio je čista psihologija i papirno u rješavanje stvari. A da to nije bez vraga, da to ima osnove, govori i priča koja je počela 1907. godine, kad se prvi put koliko sam ja uspio iskopati prema natrag govori o, o rušenju burzovnog sustava a kako vam funkcionira Rothschildi, Rockefeller i Morgani znači najveći bankari oni koji kontroliraju banke svijeta ne ove male periferne bančice koje se, u kojima mi držimo novce ti su bankari inscenirali masovnu histeriju kroz glasine o propadanju jedne banke. Ta priča povukla je na dno sve ove male banke i to je 1907. godine bio povod za nastanak centralne banke o kojoj smo prije govorili, Federal Reserve Bank. Do tada ta banka nije postojala. Ali radi neke sigurnosti? A radi neke sigurnosti rekli smo ok, Idemo sada stvoriti jednu banku koja će značiti sigurnost da se to više nikada ne dogodi, međutim jedina priča koja tu nije dobro bila uštimana da je to opet bila privatna banka. I da se opet dogodila kriza 29. veliki petak unatoč centralnoj banci. To definitivno nije nikad bio problem, jer što se događa i Errol je prije dobro objasnio, kada burza počinje padati, oni koji imaju novce, ti pokupuju za jeftine novce velike realne vrijednosti. I pogledajte u kojoj situaciji nalazi i ova naša, ovo naše gospodarstvo u Hrvatskoj, u konačnosti i sve ove vrijednosti i javne i državne koje mi imamo. Mi smo zemlja u kojoj vaše dijete, moje dijete, moj unuk Erolovak, či pensioneri naši, svatko dugo je cirka 10 tisuća dolara po glavi. Probajte zamisliti sve one koji jedva skrpaju kraj sa krajem, a svi smo dužni po 10000 tisuća dolara svijetu. I kad to dođe na naplatu, pitanje šta ćemo prodavati? Pa zanimljivo je da smo inače svi dužni, uglavnom bankama, E, nama koji imamo posao Još uvijek možemo zahvaliti na tome da radimo I imamo mogućnosti Oplaćivati kredite Mi smo biti svi e, robovi e, Naših kredita Koji moramo redovito mjesečno otplaćivati e, Zadnji slom Koji se desio prije znači U Hrvatskoj ja i šire u svijetu Zbog tih hipotekarnih kredita Koji uzdrmo naravno i Hrvatsku e, Dovoje do toga da su ljudi ostali bez posla A samim time i bez mogućnosti Da vraćaju kredite Male šanse su bile kao nekim drugim zemljama u našoj okolini Da se rade moratori kredita Nego ljudi su ostali bez svojih nekretnina Sad se po, oko sam čuo negdje pročitano Dvije do tri tisuće stanova i kuća u Hrvatskoj možete kupiti da su upravo na hipotekarne prodaje Erle spomeno slaver ili, ili robstvo, ekonomsko robstvo, To zvuči dosta teško, dosta grubo Međutim, nismo mi prvi koji smo ove riječi uveli u razgovor o ovim temama, o bankama, o bankarstvu. Sjećate se u prošloj misli spominjali smo kennedy koji je govorio o tajnim društvima. To je jedan predsjednik koji je pokušao pokrenuti nešto i znamo kako je završio. Puno prije njega, nekih 50 godine godina, jedan drugi američki predsjednik, koji je, usput rečeno, bio zaslužan, pod navodnicima, za stvaranje federalne banke, o kojoj smo prije razgovarali, znači o privatne, privatne banke, on se s vremenom na neki način i progovorio je o tome što banke toga tipa rade američkom narodu, a u i rečomjećanstvu. I on je rekao, ako želite ostati robovi bankara i platiti za, svoju vlastitu, za svoje vlastito ropstvo i plaćati to svoje vlastito ropstvo, dozvolite bankarima da kreiraju novac i kontroliraju nacionalne kredite. Pa svjetski monetarni sistem na kraju kad sve to malo vratimo se i pronaliziramo što smo večeras rekli, svodi se na to da je on sedne na igru. Ne postoji neki točan ekonomski zakon po kojim on funkcionira Govorimo o slobodnom tržištu Dok je bio socijalizam govorili smo o državnom tržištu U stvari dok je bio komunizam Socijalizam je već malo od tržište oslobađao od države Znači dozvoljavao je i ostale utjecaje Sad govorimo o tržištu koje je slobodno I koje se svodi na kraju na princip e, opstanka Poput onoga u džungli u prašumi Znači preživjet će najjači, oni koji imaju najviše srstava Boris je rekao, nakon svake krize oni koji imaju para izađu još veći i još jači A broj oni koji nemaju sve veći i veći Cijela priča je dvojbena, ja bi je postavio još u jedan upitnik Pogledajte kakve mi kredite 1921. godine, pa isto godinama pričamo To je praktički skoro jedno stoljeće iza nas 1921. godine uveden je pojam marginalnog kredita 10% dođete s kešom, 90% daje banka međutim tu posle jedna caka kao je u svim kreditima koje najčešće ne pročitamo dobro a to je taj caka rekla da se taj kredit može tražiti u roku od 24 sata cijelokupan povrat i sad pogledajte u kojoj ste vi situaciji Uzmete kredit, idete sa 10.000 eura, dobijete 100.000 svi veseli, napravite kuću, u jednom trenutku dogodi se nešto i banka kaže, hoću sutra, kriza, pod Kriza točno, kažu kriza, hoću sutra 90.000 eura isti čas. I kažete, pa nemam, a oni kaže, kako nemate, gdje ste stavili, u kuću, dobro, dajte mi onda kuću. I vi ostajete bez kuće. I takav sustav su stvorili bankari koji nas prati i mi kao slijepci živimo u tom sustavu koji već godinama, godinama, godinama isti na ovaj način koncipiran. Drugi put. Pa već, Boris, kad se, se vraća u, u povijest, možemo reći daleko, krenemo samo od tehnološke revolucije koja se desila u 19. stoljeću. Bum koji je zahvatio cijeli svijet, je bio takav, dao je poticaj čovečanstvu i zadnjih sto godina i više što se desilo je u, ma ne u deset stručilo nego više nego sto stručilo je napredak tehnološki koji se desio mm -hmm. na ovoj zemaljskoj kugli mm -hmm. što se dešava e, unatoč svom tehnološkom napretku, našim mogućnostima na bilo kojim poljima substituciji bilo kojeg materijala slata, e, dijamanta koji služi recimo za rezanje ne samo za, za nakit. Dovedeni smo u situaciju da mi danas, da bi preživjeli, pazite, govorim preživjeli, znači mm -hmm. to mislim na, i na mene i na Borisa i na vas koji imate posao i koji uredno radite i plaćate svoje kredite, morate raditi jedan do dva posla da biste nešto ostvarili. Dijona tehnološka revolucija koja nam je u biti trebala omogućiti da bolje živimo, manje radimo, više budemo slobodni, Evo, samo kad govorimo o nestošicama Nije samo nestošica novca trenutno I kredita e, Čučujemo da je nestašica nafte U Ukrajini e, kriza nestašica plina e, Cijena plina je Kao što se nedavno pročitali Od prvog prvog povećala se Znači samim time ovisni smo o cijenama energenta e, Cijena hrane raste s obzirom da je kriza I da neko mora kupovat hranu Trgovački centri su morali sniziti nešto cijene ali cijena hrane je puno veća nego što je bila. Došli smo do situacije da uvijek uvorimo o nekom deficitu, a mi smo tehnološki napredno društvo i kad gledamo realno, tog deficita ne bi trebalo biti. Prisvićaš se da sam jednom rekao da bi čovječanstvo moglo raditi 4 sata. Upravo na toj tehnološkoj revoluciji koja se dogodila zadnjih 100-150 godina događa se kontinuirano čovječanstvo, da je postojala druga etika izgrađena, bi manje radilo, više bi se posvećivalo sebi, više bi se posvećivalo svom unutarnjem razvoju, književnosti, kulturi sličnom. Međutim, profit ne dozvoljava, jer profit, kao što je Marks rekao, se bazira na novo stvorenoj vrijednosti, a novu stvorenu vrijednost stvara samo živi rad. Mi smo došli do te situacije da je, znači, govorimo o krizi, nezaposlenost je sve veća i veća, a cijeli zamašnjak se bazira na potrošnji, pogotovo na našoj vlastitoj mm -hmm. potrošnji. Ako svi krenemo prema što većoj stupnju nezaposlenosti, ko će kupovat? Ko će kupovati te robe i ko će proizvoditi? Ušli smo u zatvoreni krug. Uh, prije se spomenuo i, i taj dio priče je vrlo interesantan kako je o tome već govoreno. Uh, prije se spomenuo tehnološki razvoj koji bi zapravo omogućio čovjeku da bolje živi. Uh, ja se nadam da slušatelji neće se naljutiti na mene. Ja ću opet spomenuti Orvela. On je negdje 40. godina Orvel koji je bio u španjolskom ratu kao dobrovoljac rekao da je početkom 20. stoljeća radnička klasa u svijetu postala svjesna velike produktivnosti i tehnologije koja se dogodila i da je počela zahtijevati kvalitetni način života. Po Orvelu španjolski rat je treba treba uništiti ne samo španjolsku kao ideju ljevog pokreta nego cijelom svijetu pokazati da to treba se zaustaviti a strah je bio upravo izgovoren u dijelu socijalnih zahtjeva radničke klase i kaže taj rat zapravo u Španiji nije bio neki nacionalni građanski rat kako se zove, nego je to bio socijalni rat koji je imao implikacije na cijelu Europu pa i širi na cijeli svijet Prigodimo kraju u priču o centralnim bankama, o novcu, o kamatama i robstvu. Uh, imamo jedan dio koji se odnosi na priču iz samog početka nastanka Sad još znači sve dalje i dalje u povijesti idemo u Američku Thomas Jefferson, američki predsjednik od 1700, koji živio od 1743. do 1826. Rekao je sljedeće Vjerujem da su bankarske institucije opasnije od stojećih armija Armija koje su spremne za borbu ako američki narod dozvoli privatnim bankama da kontroliraju izdavanje novca, banke i korporacije će narasti toliko da će taj isti narod deprivirati ili osloboditi od svih vlasništva i da će ih činiti beskućnicima. E, to je rekao čovjek na samom početku nastanka američke države. Već tada je bilo shvaćeno što znače banke, što znači novac, što znači robstvo, ali što se dogodilo? Dogodilo se da su moćnici polako tu istinu spremali u drugi plan, dogodilo se to da su počeli kontrolirati medije i da su nam počeli nametati druge vrijednosti, a da zaboravljamo probleme koji su stvarni i koje nas ekonomskim robovima. Drugi put ima jedna iskra koja je pokazala da postoji svjetlo na kraju tunela, takozvani pokret za valutu lokalne zajednice. O čemu se govori? Govori se o tome da zajednice o određenom zemljama svijeta, nakon što su izgubile vjeru u valutu države, pokrenule su svoju vlastitu valutu na lokalnom nivou. Što se desilo? Farmeri nisu mogli dobiti određene kredite za svoju djelatnost zbog rizičnosti i onda su na užem nivou, sami se zaduživali kod okolnih ljudi nudeći im nakon sjetve povrat njihovi sredstava. Stvorio se papirnati novac u određenim uslogama ili u određenim satima i na lokalnom nivou se odvršila određena razmjena. Nije to neka nova ideja. Njemačka početkom 20. godina nakon, e, kad je bila u velikoj krizi, kad je Njemačka Marka skroz bankrotirala, stvorila se valuta lokalnih zajednica. Nakon toga desilo se također i u Americi i u Europi nakon velike depresije, a jedna najsvježija e, bum e, valute lokalnih razmjera je slom u Argentini države i bankrot kompletne Argentinske države. Nakon toga se razvila jedna globalna mreža za lokalnu razmjenu, koja je prerasla u Središnju i Južnu Ameriku i trenutno broji 7 milijuna članova. S ovim bi vrijedilo završiti s ovim pozitivnim mislima, e, rješavamo se otuđenosti, ali nacije, to su već filozofi davno primijetili da nam taj dio će biti najveći problem, da se to što se otuđujemo jedni od drugih, a ovaj koncept kojom se ti sada govorio, on približava ljude, ponovo ih vraća na lokalni nivo, ponovo ih vraća na nivo subsidijarnosti, što znači sve ono što možemo riješiti u svojoj kući rješimo u svojoj kući Bez uplitanja države Država kada se upliče Države i banaka koje stoje u pozadini e, Vjerujemo da se Spremaju nova vremena I da ta nova vremena ovise O ovakvim projektima koje je spomenuo Erol, da ovise o našoj mašti Kreativnosti, da osmislimo novi svijet Da nađemo neku utopiju Koja funkcionira Naznake postoje Postoje na internetu Čitajmo internet, čitajmo stare knjige Tamo ćemo naći nove projekte koji su pokazali da se nešto događa i da neke promjene su dostižne i u ovom našem svijetu U svijetu velikih bankara, ali i malih ljudi koji mogu pronaći nove puteve. Ja se zahvaljujem Erolu što se družio s nama u ovih 45 emisija drugog puta Vjerujemo da ćemo se još koji puta naći na novim temama, a mi otvaramo nova poglavlja na drugom putu se najbolje i do slušanja drugog tjedna dođenja dođenja